Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. En eldriven lätt grästrimmer med automatisk trådmatning för bara 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja, yeah, you live only once so like, I wanna have fun every day when I live and upp för sitt lag och yeah. och regle Röglepodden på en fredag Jo, så är det faktiskt Röglepodden på en fredag och inte i onsdags Och det har sin givna förklaring i att eh, det var ett visst fönster Som vi ville vänta in Och vi har ett manfall Linus Alin är inte här Daniel Roth står vid min sida Jag heter Mattias Hjelm Linus Alin agerar flyttgubbe, Daniel Ja, hur ska vi kompensera för det? Vi behöver en tredje röst Det behöver vi Vem ja. kan det bli? Jag har den. Du har den. Berätta. jag har en 33 minuter lång intervju med Johan Matti Altonen i Schweiz och på slutet bad jag honom skicka en hälsning till våra poddlyssnare. Det gjorde han gärna. Så här lät det. Hi, this is Johan Matti. and uh thank thank you for for your support and all the best in, uh, in the future. Jo, Matti Altonen alltså. En skön människa som levererar alltid Nu pratar. Vi. vi återkommer till honom senare, eller hur Daniel? För jag är nyfiken på att höra vad, vad han faktiskt hade att säga. För jag bara säga en teaser först? Ja, det får du göra. Eller det är ingen teaser, men eh, jag blev lite, lite skry. Vi bestämde att jag skulle ringa klockan... Fem, eller fyra. fyra. Fyra. Alltså, var det exakt fyra som ni kom överens om? After four p.m. Och du, sa, du gick med på After four p.m. med att Matti Altonen? Ja. Jag, jag kan den. ju bara föreställa mig hur det gick. Ringde, inget svar. Ringde en halvtimme senare, inget svar. Ringde en halvtimme senare, inget svar. Till, sl till slut mässade honom. Ska jag... Hallå, vi skulle höras idag vid, vid uh, fyra. Kan du bekräfta att du lever eller typ hör av dig när det passar. Då svarar han vid vi sex. Oj, jag somnade. Jag har inte att det ringde. Ring mig nu, det går bra. Sen snackar vi länge. Det känns... och, och vad vi snackar om kan vi väl återkomma Ja, det kan vi göra. Det känns verkligen som att Johan Matti Altonen är Johan Matti Altonen även i Schweiz ja, Det ska inte gå lätt Nej. Så här. det Men att Johan Matti Altonen inte är kvar Ja det har vi varit inne på tidigare Och en ersättare Eller den ersättaren som kom in var Olle Liss Olle Liss har ju också pratat en hel del om Och han har fortsatt leverera Nio poäng nu På fyra matcher Succen bara Fortsätter och fortsätter och fortsätter Helt magiskt Het, av uh, Olle Liss. –Precis. Och Olle, Olle Liss tar oss också vidare till detta fönster som jag inledde med- –som vi inväntade för att göra den här podden senare- –för att se om Chris Abbott, sportchefen, skulle värva in fler spelare. Det visste man ju inte innan. Nu vet vi, det blev inte fler spelare. Uh, –Nej. Uh, kort fakta är det att transferfönstret som det kallas stänger 15 februari efter det- kan man inte göra några uh, större transaktioner? Man kan ta hem utlånade spelare som uh, Ludvig Evenäs till exempel. Uh, men man kan inte värva in så drabbas ögonen av tre backskalor. Så taff lack, då får man spela med de som är kvar. Så att, uh, nej, det, blev, han, det var ju ganska många uh, transaktioner in och ut innan dess, men det blev i alla fall inga sista minuten uh, värvningar. Vet vi någonting mer om det var så att han ville ha in någon men gick boom? Eller vet vi om han fattade beslutet nej, jag är nöjd med den här truppen, vi kör på det här? Jag har sett intervju både på Röglings hemsida och som vår djupt kollega Linus Alin gjorde med Chris där han pratade om att han har fullt förtroende för truppen som, som den är och det är detta gänget som ska göra det och vill man göra... Bra business så är det inte så här i oss. Och det har han ju. Det är ju rätt till, till hälften. Men, Johan försökte ju förstärka truppen. Det har jag hört från, från olika håll ut på marknaden. Att han har varit och, och ryckt i och frågat om spelare och hitta dit. Så att han har inte suttit då och, och, och väntat in fönstret stängning. Han, han har. Han har varit ute på marknaden. Han är ju rookie som, som sportchef. Han har själv berättat att han har varit ute och scoutat mycket. Och, så att, Hade han hittat rätt spelare så, så hade han ju för starkt. Men det gjorde han inte. Jag håller nog med dig om det att det bara är sant till hälften. För det är lite motsägelsefullt att man kanske inte gör några supervärmningar så här års. Men Olle Liss är ju <laughs> det bästa exemplet på precis det motsatta. Ja det går ju att göra bra business men uh, jag tror man ska nog ha uh, alltså vi som har följt rögligt många vi har ju sett många uh, robotkantor Cantor, Abid uh, det har ju dansat in Sigga Pavlin alltså jättemycket värvningar så här sista dygnet uh, som kontrakten har skrivits på och, och liksom uh, i, i de sista självande sekunderna och det är, det är ju inte många av de här Kanske importspelarna som man värvar i sista stund som har kommit in som någon, som någon större succé, det får man ju ändå, ändå säga. Men eh, det går att göra bra business, det är väl ju Olle lisset ett jättebra exempel för. Ni som lyssnar får ta mig på orden här nu när jag säger att jag och Daniel har inte diskuterat särskilt mycket och vi har definitivt inte diskuterat den frågan som jag bollar ut öppet till oss båda två nu. Okej. Okay. Du ser alldeles nervös ut här. Nej, det, Nä, står det gör med händerna. Så ja, nej, men, tycker vi att Chris Abbott har gjort rätt när han då inte kunde få in någon mer? Eller ja, hur det nu gick till? Att det inte blev fler. Att han nöjer sig med den truppen han har. Vad tycker vi? Ja, tycker vi. Du, du kan väl, Ska du börja? Jag, jag börjar. För du då... är då... alltid med otvars, så egentligen borde jag, jag börja. Så kan du säga tvärtom sen. Ja, men Jag börjar så... Gör det. så slipper jag vara motvalls eller... Så här, mm. haka på glidare jag tycker att han har gjort rätt här för att bevisligen har ju truppen funkat väldigt bra mot slutet, ja under egentligen nästan hela tiden sedan Abbottan, Abbots inte Abbottana, Abbots, kom in så jag tycker nog att han hade kunnat sitta lugnt i båten, inte på så sätt att han inte skulle scouta eller någonting sånt för det kommer ju en säsong till, men någonstans känns det Rätt att låta de som har vänt hela den kapsajsade skutan också få roden hela vägen in i land. Vilket jag tror att de som jag har varit inne på tidigare kommer att göra galant. Nu är det din tur. Okej. Okay. Nej um, I men då säger jag så so här. Skulle han varvat någonting så skulle han kanske fyllt på backsidan med om man har hittat en back som man kunde signa över nästa säsong. Någonstans, det, det är lite tunnare så, så är det väl på backsidan. Målbacksidan ehm, tycker funkar galant. Ehm, man, har, man har sina, har sina toppbackar, men har kanske inte bredden hela vägen ut på backsidan, tycker jag. Ehm, for, Forwardssidan den ser stark ut. Man har en stark centrallinje med, med Ted Britten som går som ett lok och överlag rätt så starka centra med perfettor som är rätt underskattad underskattade och, och Ryfors, en driven liksom centerlinje och inte minst och att taylor Atson har kommit tillbaka så har man, har man bredden på, på förvårdssidan så möjligtvis en back men jag tycker nog också i, i grunden att uh, han gjorde rätt, men det är inget panikläge det, det ingenting är klart men det är inget panikläge heller och de har en, en trupp som går väldigt bra Underskattar du inte backsidan Något när du säger så Jag, jag tänker att okej, okay, namn för namn Om man tittar på alla andra lag Så kanske Rögle inte har de Alltså mängden Toppnamn Men som en enhet fungerar det väldigt bra jo, men det Rögle tappar, släpper ju inte in mycket mål Och det har ju att göra med Stort målvaktsspel Backar som gör sitt Och forwards givetvis som hjälper till I försvarspelet. Så det känns som att jag menar Alexander Jonan och Samuel Jonsson har ju alternerat som sjätteback kan man säga Beroende på om någon har varit sjuk eller skadad och kommit in och åkt ut och så vidare men, Så det finns ju ändå ett visst utrymme för om en, en skada Ja men jag tänker på att när man, när man tänker på värvningen får man ju tänka på eventualiteter liksom Vad händer om eh, Brian Lurg går sönder eller vad händer om... Eh... Viding går sönder. Ja, men det, det klarar man ju. Det finns en bredd. Men jag, jag menar liksom, vad händer uh, om en Craig går går sönder? Uh, när man måste flytta upp alla ett hack i, i hierarkin. Uh, är det någonstans... Det, det är lite tunnare så tycker jag att, liksom, mm. att det är på andra halvan av, av uh, backsidan. Men jag håller med det Händer inga skador den här... Uh, det är, en, det är en fullt fungerande backlinje. De har sju kompetenta backar för, för det uppdraget som de ska slutföra här. Så att det är mest för teckan eventualitet. Och det är ju inte så förtvivlat långt kvar av säsongen heller. Så att det, det är klart att blir det en, en tung skada på till exempel Kira eller Gagne eller någon av de ledande backarna? Jalla svarar, ja det är klart att det kommer att vara kännbart men... Det skulle vara en extrem otur om det händer i nästa omgång eller näst nästa omgång. Gör det, det i sista, ja, då kanske det är redan klart. Så att det är Nej. inte många omgångar som, som man behöver hålla sig skadefria. Nej, och, och man skulle väl också ha med sig att detta har varit en extremt rörig säsong. Allt har ju hänt och, och man har gjort väldigt många in- och utflyttningar ur omklädningsrummet så sent som för en vecka sedan fick liksom Altonen packa sin väska och åka. Man ska inte underskatta det faktum att man kan få lite lugn och ro också. Att in med en, liksom en stimpelle så här års... Så det, kan, det kan rasera väldigt mycket också om man får in fel. De är, de är ju förmodligen allra mest beroende av att liksom fortsätta gå i takt med varandra. och De har ju ett fungerande lag nu så det är väl vettigt att, att låta det gänget slutföra säsongen. Om man tittar i tabellen och de eh, lag som rörde då slåss med för att undvika det här eh, kvalet. De, de, nej, nej inte slåss väl. Det är de redan avgjort. <laughs> ja, ja det här är det ju men för, för eftersom jag är en enda i hela universum som tänker och tycker så så måste vi resonera om detta för alla er andra och för dig som på något konstigt vänster, inte tänker så. Nej, det är bra. Så vi att, behöver, vi så, behöver så, ju Så för min del så, så skulle vi lika gärna kunna stänga butiken och säga att det, det är vi, över. Vi men, ses det men för alla andra som verkar ha nerverna utan på tröjorna så kan vi väl ändå prata om det för sakens skull. Ja, jag håller med. Ja. <laughs> alltså att att och på Brynäs Örebro igår. Stackare. Ja. Brynäs, jag var glad att de har sitt... Försprång. ja. Det måste vara det lag som förut Allra minst av sin kvalitet Det var inte bra Men det var ett, ett vilt krigande Örebro Som positionerar sig i racet Efter en evighetssträcka av förluster så, så tog man en tung trea borta Och gav sig in i racet igen Så nu, nu är, det, är det två som ska bort Av Mora, Örebro och Rögle Karlskrona då? Nej de är ju körda, I min, i min värld är de det de, de sprattlar till och de har sina förtjänster Men de, de är för långt efter Du tar ut svängarna ordentligt nu De är bara tio poäng bakom Rögle Ja, jag, jag lär mig Det, det. det, det, ja, det, det sker en, en tydlig utveckling här Du är, du är min förbild på ja, många mycket, bra, mycket bra, Okej, så Karlskrona stryker vi i alla fall då Ja, ja, då är det Mora, och Örebro och Rögle Mora på 46 poäng, Örebro på 48 Rögle på 50 När det är omstart Så möter ju Rögle just Mora Så det är klart att den matchen Har ju Rönne, ett visst intresse ja, den, den, Det känns ju som att Den matchen kommer att uh, Peka riktningen för uh, Alltihopa 3 uh, till Mora där Så, uh, så är det här igen det är väl det var, hela den matchen handlar om. Att inte ge tre poäng till Mora. Om det bästa är det klart att ta tre. Men, men kryssar man så, så behåller man sitt försprång i kön. Men det blev ruggigt spännande. Har vi någon känsla för hur de lyckades i fönstret? Det har väl inte varit några... Sådana här uppseendeväckande supervärvningar som vi vet jättemycket om. Och så kan jag säga att här kommer det bli en vändning. Och det beror väl mest diskuterats om Niklas Sundblad ska få vara kvar eller inte. Ja, det, det har man ju varit rätt säker på ett tag att, att han ska ryka. Men det gör han inte. Och efter, efter segern i Jävla igår så så det är nog gänget som de slutför säsongen med.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 utgångsläget, den risigaste kurvan uh, Mora och Rögle. Rögle har varit liksom inställda på kval uh, hela vägen, det har förmodligen Mora också, uh, det finns ett, ett lite annan tåga i, i Rögle och Mora känner jag Och dessutom Örebros kvarvarande spelschema det är inte att leka med visst de har Mora och Karlskrona jag tror i tredje och näst omgången och sånt där, men fram till dess de kan redan ha satt sig i skiten rejält då. Ja men det är tungt att möta Frölunda, Skellefteå Växjöva, Färjestad. Färjestad De har tufft program Men å andra sidan det låter vi som klippskiga tränare Men så här år så är det, inte, det är inte helt säkert att det är lättare att möta åttan än lag tretton det, det kan vara lag i mitten av tabellen som unnar sig en fri kväll i slutet av tabellen som tar jättemycket och och, och liksom vi spillade det så nära in på slutspelet. Det har man ändå sett många exempel på lag som äh, inte presterar varje kväll. Där, som, som ligger gott till i tabellen. Och Rögle har ju efter morasen bland annat Kalskrona kvar. Och Kalskrona är ju en märklig nöd för Rögle att knäcka. Konstigt nog. Mm. Uh, och... Vi har ju många begåvade läsare där ute. Mats Andersson är en av dessa som skickar en, en tabell till mig som jag inte har, har framför här men som har räknat på, på en inbördes på de här fyra sista i, i botten. Och där är ju Karlskrona helt överlägsna. Så pass till och med, det visste jag inte om. Han har plockat liksom poäng från alla så att de, är, de andra tre där nere har, har strulit med, med Karlskrona. Det är de, de spelare liksom som ingen annan gör. Och, och ja, det är kanske ett, någonting att sätta tänderna i nästa vecka. Mm. Karlskrona fick väl in honken också. Mm, de har ju gott ställt på målvaktssidan. De, enda, enda punkten de har gått gott ställt på. Ja, men det kan man komma ganska långt på. Det känns som att de... Men, ja... Nej, en målvakt är ju givetvis otroligt viktig Och tittar man på de här fyra lagen så är det väl Örebro har väl den sämsta målvakten av dem Får vi väl säga va Kanske Ängstrand ja, är nog ändå snäppet vassare än ja, Den här finske vännen Äh, men jag ska säga att med Måre har väl en, en tydligare struktur de har, sina ängsträn som de litar sig mot. Bro, har lite rörigt det står Brage igår och, och man byter lite fram och tillbaka. Man har ingen riktig uh, rörglar också varit i den svängen under säsongen där man, man byter och så hoppas man på den ena och så och funkar inte det och så byter man till den andra och så funkar inte han heller. Och de, uh, de har inte riktigt någon... Uh, och lutar sig mot på det sättet för tillfället. Men det är ju Röglöss som sitter i förarsätet. Ja, men det är det. Och de, fyra poäng till goda just nu. De har skaffat sig, ett, med tanke på allt de har rest igenom, har ju ett, skaffat sig ett, ett fantastiskt utgångsläge, måste man säga. Med, med sju på kvar och ha fyra poäng ner till sträcket. När vi egentligen har liksom en tabell där alla har spelat lika många matcher så... Nej, de har ett kanonutgångsläge. De har ett tufft jobb kvar, men ett fint utgångsläge. Mm. Och vinner man, vinner man rätt match då så behöver man kan inte vinna så många. Det ligger nog mycket i det. Som sagt, det är ju OS-uppehåll som sagt, jag har inte ens sagt det tidigare, men det är OS-uppehåll, så att det är ett tag kvar tills det är matchdags igen. Och det, det är ju intressant såklart att det blir ett långt uppehåll precis innan allt ska avgöra och sånt kan ju också påverka ett lag som har varit i en stark form. Kanske tappar den och tvärtom under ett sånt här långt uppehåll. Så det är ju väldigt ovist på ett sätt när det blir omstart. De ja, och många lag har spelare iväg på OS som kan komma tillbaka med lite post-OS-blues i kroppen. Liksom. Så att, och det är väldigt ovanligt med så här långa uppehåll så att... Det kan nog... Det är inte omöjligt att lag reagerar helt olika på det. Nej. Och en spelare som alltså inte är kvar i Rögle utan befinner sig i Schweiz är Johan Matti Altonen. Och nu, Daniel, får du berätta hur det här var att prata i... Vad sa du? 33 minuter med honom. Mm. Jag säger ingenting. Jag har så till min artikel som kommer sen. <laughs> ja, jo. Okej. Okay. Ska vi runda av? <laughs> Nej, det var... Um det är ju en det är en god person att ha att göra med tycker jag i alla fall det, vi, vi, vi har ju med honom att göra på ett annat sätt än vad, än vad tränaren har såklart men som person är han, det är en charmerande person och det var ett gott snack och han, han berättade både om sin nya utmaning och eh, han berättade om eh, sin tid i Rögle och eh, han det var ingen vilsint för den som liksom, Ute efter en vilsint attack på Burden Abbot så blev man nog besviken, men äh, det finns en äh, där finns en kritik som äh, men som ändå är, är, är sakligt och, och levererad med någon slags finess, äh, tycker jag han är, han är kritisk mot, äh, han tyckte att han, han kände nästan direkt att han inte passade in äh, och kände liksom blickarna i ryggen och så pratar han om. Så att, men han, han, han vägde ändå sina ord noga. Och han, han satt till mig att han läser inte tidningar själv men han, eftersom och kommer och säger hela tiden och har hört vad han har sagt och han har sagt så, så vet han att all, allt, allt som vi skrivs blir till stora liksom, rewrites i finska tidningar och det, det är tuggast där. Och han sa ja. Jag vill liksom inte kasta skit på någon, jag vill inte ha någon skandal, jag vill bara, jag vill bara gå vidare. Men han, han var ändå, ville ändå liksom berätta om, eh, kändes det som på ett ärligt sätt, hur han hade upplevt sin, sin säsong i Rögle. ja Han eh, innehöll ett och annat än intervjun, jag hoppas jag kan återge det. Det låter som att det du har pratat om tidigare, att han själv hade känt så då, att, det här att det går inte att stoppa ner en triangel i en fyrkant eller tvärtom. Mm jag man lite han sa väl oragant liksom well, uh, I realized from day one that I was not their kind of player. Uh, och det är väl lite um, så. Uh, det, det kan man ju, den kan man känslan kan man ju kan man ju förstå. Men allt det som Abbott står för och har liksom kommunicerat. Gör att det alltid, den är ju inte den det är ju inte den typen av spelare. Så att. Uh, det är väl ingen, ingen skräll Det kändes ganska logiskt när han sa det Uppfattar du om han var besviken På att han inte fick fullfölja säsongen Här och ändå ha en, en chans I laget eller kändes han som man alltid Gör cool, avsnabbt Avslappnad och köpte läget och tycker att det är helt okej okay att vara i Schweiz. Eller hur fick du en uppfattning om ja, det? Jag fick det uppfattning att han det sa han flera gånger att han tyckte det var lite tveg att liksom, han hade inte varit med om detta, att lämna en klubb så här eh, på detta viset. Eh, för mig. Under de här förhållandena så nära liksom, transfer deadline. Så på ett sätt tyckte han det var tråkigt. Eh, han liksom trivs i laget och gillade publik och allting här, men samtidigt... Well, that's life. <laughs> det låter verkligen som Johan Matt i Altonen. That's life. Okej, okay, det går ju inte att säga någonting annat om, annat än att uh, Abbots har gjort ett någonstans rätt val här med tanke på hur laget har lyft och hur Lisa har kommit in och varit så bra. Men jag, jag står ändå kvar som någon slags, slags last man standing för Johan Matt i Altonen. Jag tycker fortfarande att det borde ha funnits plats för en Lirare i laget Men jag är inte tränare Jag sitter inte på plomboken Alltså har jag egentligen ingenting att säga till om Jag kan bara tycka Ja, men det kan du väl få göra och, eh, Du har väl en poäng i det men här, Man kan ju inte bara ha Om man nu snackar om Fyrkantiga och så Man kan inte bara ha fyrkantiga bitar heller man, Jag tror utmaningen på sikt Är väl att, att liksom I det här hårt jobbande kollektivet Ändå kunna Få plats med lite Annorlunda Spelare men man kan ju inte ha Man kan inte heller ha 22 och Steven Perfetto som Far under liksom man, man måste någonstans Blanda upp det med Och, och välkomna liksom, Andra egenskaper också Så det är, väl, det är väl säkert en utmaning De är ju de är ju, som vi har snackat om Ganska färska här både Cam och Chris I sina nya roller liksom Och Uh, de, de, är det någonting de är så är de ju väldigt liksom kategoriska och uh, raka rör och, och, och så liksom um, så de har ju valt sin väg här men frågan är väl om, om man kan gå den vägen så brutalt uh, alltid eller om man måste kanske mjukna jag, jag lite. tror att det kan, uh, i, i längden kan det bli kan det skapa problem tror jag och det, det är ju en kulturkrock också i Sverige så att det är möjligt att de måste slipa till sig i kanterna där. Ja, det är möjligt. Sen tror jag också, jag gissar deras liksom take på den här, eller syn på detta, är att man kan vara en fancy spelare som Altern är. Liksom, men man kan också liksom göra det hårda jobbet fullt ut. Det, där tror jag liksom att, att de har någon idé att, liksom, nej, vi vill. Jag tror inte de bara vill ha. Perfetto-typer. Liksom. Uh, inget ont om honom. men uh, Jag tror att det blir laligt där Men att, man, att deras bild av var en stjärnspelare är uh, den, den liksom formen ser inte ut som Johan Mattialtunen. Så det är en annan typ av spelare som, som uh, i första hand också liksom gör ett tungt grundjobb för laget. Mm. Det är min känsla. Jag tror, jag tror nog som du där faktiskt. Men när ditt rapportage med Johan Mattialtunen Kommer ut så är nog det sista sagt om honom i vår region från vår sida. Där stänger vi nog dörren med Johan i skulle jag gissa. Man vet aldrig vad som finns i framtiden, men det känns ganska troligt att eh, Joamat är ett överspelat kapitel sen. Lite tråkigt. Mycket tråkigt. Mycket, mycket, <laughs> mycket tråkigt. Ja, det är en, det är som. Vår kamrat Alin smsade till oss igår kväll. Det är väl den största stjärnan man har haft att göra med i den här klubben. Det är, det är en otroligt stor profil som, som lämnar. Och jag tror verkligen att, att, om jag lyssnar rätt, liksom att åsikterna i supporterled går väldigt åt, åt många håll här. Det är, många har svängt och, och liksom hamnat på Abbots sida och tittat på resultaten. Men det finns ett stort gäng som som tycker som du, som saknar allt och som tycker att fan, det här är ett misslyckande att inte, att inte kunna slutföra säsongen med honom med hans intelligens mm, och intressant tycker jag då också att, att prata av en stjärna av den digniteten visst, när Johan Matti var här förra gången så var han svår att få till mikrofonen eller diktafonen det har inte varit på samma sätt den här säsongen när man har fått tillgång till Johan Matti som den stjärnan, så skulle han ju kunna vara stöddig och dryg och, och se sin egen potential. Men jag upplever inte honom så alls. Och det är nog mycket det också som gör att man får som god känsla att stå och prata med honom. Det här är ju som vem som helst som inte tar allt på fullast allvar hela tiden. utan kan skämta och komma med lite andra svar. Och, alltså just den här... Oh, den sköna känslan kommer jag den kommer jag sakna. Och det, det tycker jag ändå man ska ha med sig och har, ni har med er att han är inte divan på det sättet när man pratar med honom. Nej, det, nej, det, det har inte jag alls uppfattat heller. Men det, det är väl som allting annat i livet. Men det är häftigt att, att vara i närheten av stora personligheter. Oavsett om de är musiker eller artister. Eller liksom politiker, vad som helst. Det, det är ju något speciellt med stora personligheter. Och han... Han har två armar och två ben som alla andra, men det är, han har någon slags liksom, aura kring sig när han kommer ge som att um, Han har stark quality <laughs> Stark quality Det tycker jag får bli de sista orden. Jag här. har inte tid, jag måste gå och skriva. Ja, jag ska också vidare på nästa uppdrag. Om tre veckor så hörs vi nästa vecka. Då, är vi, då kör vi mitt i veckan, va? Det satsar vi på. Vet du vad? Då Nej. Är, då är jag i Norrland så då får ni klara ut av mig. Ja, oh, det blir ett tungt man tapp igen alltså. Nej, jag, jag tror hårt på det. Okej, okay, men vi välkomnar ju er i första hand tillbaka som lyssnar. Det är det viktigaste. Så fortsätt med det. Tack för att ni gjorde det den här gången. Och så hörs vi igen snart. Hej!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 Köp din lott på postkårdlotteriet.se Åldersgräns 18 år Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket